і проповідниця моралі Лариса – не самотня, не бездітна і нерозлучена. П'ятниця. Найгірше, коли знаєш усе наперед. Живеш, ніби йдеш крізь прозору стіну рентгенівського проміння і бачиш усе, про що інші навіть і не здогадується. Чому я впевнена, що я щось знаю? Я лише думаю, що знаю. Та ні, таки знаю, і знаю напевне. Знаю, що він ніколи не покине свою дружину, хоч їх уже давно нічого не в'яже, хіба що о ті прокляті фібри схололої душі. Якби в'язало, все було б по-іншому. І зі мною також хто зна. Понеділок, після самотньої осінньої неділі 22.48. Зранку не хотіла вставати. Отак байдуже дивилася у стелю і навіть не думала коли б тут був якийсь свідок я прикинулася б хворою але нікому подати водички і я пішла на роботу вифухорившись мовлярва а тепер я дивлюся на неміючий вже кілька днів телефон і таки чую в собі хворобу. Може вона називається душевна, а може психічна? Зараз наберу номер і скажу. Покинь усе і приїдь до мене, мені зле. Початок третьої години ночі, вівторок. Але він не приїде, навіть коли б я сказала, що при смерті, він просто не повірить. Подумає, що прикидаюся. Бо він про мене думає як про дуже молоду, безтурботну жінку, а про життя, що воно безконечне. На словах поспівчуває, але не приїде. Стисне зуби. Не прийде, не може залежати від мене. Достатньо, що він знає, що я залежу від нього, як наркоман від поставника зілля. Тому й боїться мені показати, що й сам за крок до власної залежності. А може йому ще не прийшов час бути залежним саме від мене. І він думає, що демонстрована байдужість убезпечить його від залежності в майбутньому. Дзузьки. Люди, які відчувають одне одного, без слів, уже залежні навіки. Якщо вони самі про це собі не наважуються казати – їм скажуть інші. Та біс його знає, що він насправді думає. Може, і не думає, а живе, як живеться, сьогодні зі мною, завтра з ким захоче. А хіба зі мною не хоче, хіба зі мною з примусу, чи закохана жінка, примус, для чоловіка. Силування. 18 травня 2000. Згадую. Єдине, що залишається непорушне – згадування. Сьогодні згадала одну нашу літню ніч на дачі. У подруги докторші. О! Моя подруга має задатки шпигуна. Інакше, як би вона...